Jes prias. Buon giorno. Good morning. Guds morgen. Good morning to you. Mirumgjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Në mëjes blendim mëngjes Altini, Sonçe Lori dhe miqt tan ku do të qëndojnë në këtë moment. Ne ju përshëndesim nga ekrani i Klap TV-s nga valët e radios Klube 5, etj, etj, etj, siç i dini. Në nëra, qa bëhet? Si duke të studioja e sot, shumë bosh Jo, <gjohet> ja, mundu si zakonisht Jo, ja, për nga i që unë thuan më dy ditë që ishte plot më dhurata, e... sot duke pak bosh E shë vërten mm. Jo, ja, më mirë këshu Se gjyrat kanë Normal, kanë marë formë Shik në gjyrat si E që bëhet? Mirë, mirë Mirë, -mir. a jeni gati? Gati, gati E shukë që, jeni, keni fjetur Pa, pa Jeni dëgjitë fjetur Normal Pa, Lori? Oh, yeah, okay. Shumir, atë ere ne do të fillojnë programin i shdashur se për të fjetur kemi fjetur është klubim gjesit në KLAV FM 104 Do të fjojsim robotin sa ashtora, si shbejmë shdo dit dhe mbasas saj Do të nisi pst, pst, pst. Ora, 7 e 1 minut Kënga ditës në klubin e mëngjesit Kënga ditës Kënga ditës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 ë çdo ditën klubin e mëqyesit ne fillojm me këto lajme të zakonshme po sot sigurisht me një përshëndetje për të gjithë dhe një urim për kaleshin për vitin 3. Po sot ambientim jetë. Para një gëzuar, gëzuar. Gëzuar sa më gëzuar, sa më shumë dashuri. Me gjithë kallash nuk na vjedhin dot festën. Lajme i hidhur kë. Lajme i hidhur? Dallin si të duket. Mua nuk është se më duket lajmi i hidhur. Pa, se nuk është nuk është ndër tretin nuk është se më më ndryshonopak ata mendimin që kanë për jo sikur kur fillon ditën te ti lexon apo dëgjon lajme të tian nuk, nuk është se janë lajme fort hish mua me, a, më duket më duket sikur kemi arritur stadin të po mendoja po kemi mm. arritur stadin e Amerikës në filmat e viteve 80 80 vërtet më ke parësh ato filmat në viteve të 80 kështu ë uh... megjithmonë e kemi amerikan edhe duam si vetë në viteve të 80 tani për, ose ne, për, ne jemi bërë specialistë tani gjithmonë munduar të arrijm kshu filma filma hollywoodi me, me babaj kush e shkojnë ne jemi vjedin... ne specialistë duke i par skenat e filmave me vëmendje maksimale dhe më pas i zbatojmë edhe në jetë po mund mund të tregoj që jemi bërë specialistë për këtë pjesë po, po absolutisht jemi bërë drejisor shumë jemi bërë drejisora <laughs> jemi bërë në ambientin e <dhe> Flori tani ne gjithmonë Lori <laughs> është drejtor Lori gjithashtu ashe është asë regjisor. Ngjërisht, tani do të bëj titër regjizore. Çfarë më jeni ti pasaj? Lori dalin ca të tjerë që regjin e kanë ku... mëjt gishtë e babagjyshin këtu edhe bën regjin. A lu diesh njerëi prej nes? Po, është vërtet. Çdo ditë çka tjetër që në për filmin në në për këtë filmin që thuat ti të Amerikës së videove të 80, gjithmonë kemi qenë hajdutin. Po, kam mund të thuash. Domun kur plani jetë i mirë. Po, më mirë, ka pasur edhe filma ku ski më shumë ai dudi. U më flas filma të tip tango dhe keshe, ke parasysh? Ah, okay. Çfarë filma? Ato janë filma në të cilin të gjithë filmat duket sikur janë bërë frymzim i ditës për dikë. Jo për gjithë, kuptova. Jo, aty merri dem. Po, është është interesante. E kupton? Ta mama shto Tak, tak, tak, dimin atan, ta mes djus Ne i kemi filmimet, tani i ka filmimet, i ka në gjithë Po filmimet të janë, të gjithë i ka par? në parë, problemi është që ata nuk jenë kapur <gjitur> A ish problem, do të thosha unë A nuk është problem A nuk është e vërtet, kjo që thonin që nëse nuk kapen Këtë duhet tani, 24h dhe para, pasaj fillon edhe bët Ajo, përqindja po, për e gjasave për ti kapur bët gjithmonë e me vogël Pushtot shumë dritarja Sepse është oj kapër atyjo, o se bastaj ade nga ta kapër shumë e vështirë bastaj Se makina me gjasa është vjedurave Dhe nuk ndodhet më, nuk ka masin gjë nga makina Edhe kemi dhe mangësi në mjetëve, aparaturave Për t'i qarë Gjurë mu se edhe këto pikat e blokimit Si që ndodhet për shumë Qa në në thëmë pikat e blokimit? Pas të blojqet o si? Pas të blojqet Në pëseme në qa ka pësë blogu, pësë blogu është një makinë e ndaluar dhe të revetaj që dalim për jashtë E zër rrugën, e ishë që e pësë bami? Po kemi munges cjensh, munges... A munges cjensh... Kus? Ka që të prija munges cjensh? Ka plot... Në kështë që kemi arritur shtatejnë Amerikës Ankojemi për munges cjensh, ndëkoj që që qen ka plot, rrugve Do të të ankojemi kot, po O, tani, unë i gjëmë nuk e di nga kjo historija blindi Këta 4 personat e vesh ushti bëbëgjushi janë identifikuara për jo Nuk di e më farë uh, Po, uh, njerë i për ture qyët Santa <laughs> Tiedri Klaus sa Tiedri qyët Santa ta, Klaus Më të më dhe të ndrojmë më abet se nuk e di Ira njerë i telefonit për së përgjithi, kështu shëpë O... Mos... Mos është njerë i për ture të 4 <laughs> Aha... Jo, jo, mirë, okej... Okay. <coughs> E për flisim për në shlindi Më të thëmë t'i sfidojmë, ba për gjithë Qa ka në ta më shumë se ne Përveç se një Me të kuqa ta, me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti Po Me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti Me të kuqa ti për ty pëlltini Po <të> përse ajo ishe në gjithë bunat Se gjithë nuk flasim për objektin Ob Objekt ja Për veshur si Santa Claus, vendosën që të shkoin në qendrën e tregtarëve. 1 2 3. Po, e kush ishin? Ase po bëjmë edhe një pjesë jove, është edhe. Po, po. Mizëmi <laughs> dhe shkojmë nëpër dyqane. Ho ho ho. Ho ho ho. Hamësi enimirë, gëzuar Krishtinë. Bëjmë edhe fotografi me disa po, fëmijë aty. Po, po, po. Ja kishim kaluar mirë bukur. Tani marrim të njëjtët katër dhelmosha. U jam nga i klasikon ndryshon ndryshon historia sigurisht çfarë ndodhësh ajo që ndodhi dje po as never that kam pas kënd të drejtë ke shumë drejtë edhe ju drejt. keni të drejtë sepse thonë një gjë se unë shqio mirë um, Rebecca Ferguson do të vijë tani me këngën e saj I Hope mi dashur un shpresoj që un shpresoj se um, baba Qyshet ata s'e shpresojnë <laughs> po edhe mund të kapen qëshë kape. okay po do të shpresoj Duhet duhet të shpresosh. Shpresa vdese fundit e gjithë. Me dëgjojmë kur Rebeka Ferguson e thot me gojën e saj. the beggar sent to me and where there was woe Stewart, një kënë kryshlinë është let it snow, let it snow mm -hmm. është klubim gjesi që po të gjonin Valet e Klab FM në 104 Ora është të një 7.23 Jeni me Blendin, me Jerin, Mim me gjes. Altinin, Mim me gjesi. Sonin Edhe Lorin Mim tu Mjën gjesi Më mjeshteu, am sot në klubin e mjeshtit ieri do të filloi duke na treguar njërin nga ato historitë Fruzimete... saj... Interesant... e saj interesante. Po, frumzimi sot do të luajë festë. Ai thonë, do të thosë se është festë aty. Do të thotë që është festë, është është dhe ka qenë gjithmonë. Normal. Ne do vazhdojmë të jetë kështu ju zgjuar në familjet tuaja që të gjithëve sa më shumë paqe, begati, lumturi. Gjithë ato gjëra të i e mira, mbasi i tham, vazhdojmë me historitë. Një histori vjen nga San Diego dhe bëhet fjalë për një 27-vjeçar që ka emrin Rob Greenfield, e mm -hmm. ka vendosur që të tërheq vëmendjen e të gjithë njerëzve aty, sepse çfarë bën ky është jo përdor sasinë e madhe të ushqimit që përfundon në mbeturina në një formë shumë interesante. Pra të gjithë ushqimin që nga... merr ushqimin që hidhet në plera. A do të thosh që ky 27-vjeçar Robi, pra po e them Rob iskurt e ka bër këtë në mënyrë shumë interesante ka udhëtuar për 7 ditë në provende të ndryshme të shteteve të bashkuara të Amerikës mm -hmm. dhe është ushqyer nga mbetjet e ushqimit që kanë hedhur njerëzit që do thotë ky rrmonte nëpër qazane të tëra po poriose ky kishte probleme ekonomike por e ka bërë digjizën për... jo, këtë se kishte edhe form... probleme me tretje si, jo, po, është është kaos, bro, është kaos. për kaos duket e pabesueshme por ky e ka bërë digjizën këtë sepse njerëzit ndonjëherë kur kanë shumë uh, një pjesë të uh, ushqimeve që oh, ata nuk Pati i konsumojnë brenda ditës i hedhin pa jetë në latave tonelatave tonelatave tonelata. ushqimi të ngërrmshëm është ide ç'është i ngërrmshëm thotë fjalë për shembull çop Ato, e keni vënë përsëri njëherë supermarketet e gjërat e tjera që kanë ato mm -hmm. pulat e pjekura. Po, po. E janë ça gjëra tash. Çingelen. Po, ngelen ka ta, shumë çingelen. Hanë edhe punëtorët se as bar kanë, apo bëna dashja. Ashtu Edhe marrin dhe hinin, hidhet çdo ditë, hidhet. Duke tek ne është i problem, të paktën mua, mm -hmm. personalisht më është dukur problem kur janë këto festat, për, përgjithsisht çmimi i frutave rritet në një mënyrë të thërmshme. Dhe çfarë ndodh është ti vërtet mund të arrish sh çmimin e portokalleve edhe frutave mm -hmm. dhe të tjera, por nuk është se njerëzit do blejnë ai shumë sa ti pretendon duke rritur çmimin. Për gjithë secili mund blej një apo dy kile dhe kajsh. Këto Ka do të mbeten. Do mbeten dhe të nesër më, domethënë Do të ishin datën 1 dhe 2 janar, unë shoh që pjesa më e madhe e tyre përfundojnë në plera. Mm -hmm, dhe këto më është dukur gjithmonë anormale, po, sepse jo, ti mund mbash. Ai ka dalë me fitim, pra pse? Jo, s'është. Mund ta mund ta bësh një çmim normal, sa që ke pasur ditët më përpara dhe mund ta konsumosh gjithën ato duke e shitur, ne nuk e pse të nesër mendita Ta hedhës të gjitha në gjithë botën. A e di se si ieri? Është elitë të historisë. Gjasam Diego me këtë që shkonte sa sa ditë, 7 ditë në kra. 7 ditë. Ky shkonde në pëtregjet, aty ku boehshin më tepër veturinave, veturinave. Dhe shikonte që ndodhte një të gjë dhe prandaj i mori këto dhe në një mënyrë krejt revolucionare e bëri të bërtë treguar. Revolucion. E bëri të treguar që nuk keni pse ta të hidhni të gjitha këto gjëra që konsumoni. Nuk mund të kullufisni jo që ti mundu te ulësh trimin. Imagjinose sa shëndosh janë ata i. Po është tjetër që ka mundsi më pak. Jo, di kusht tjetër që ka mundsi më, pa. më pak. Blej më pak. Po të gjithë duhet të konsumojnë pak më pak, por kjo është ideja pra. Kjo është. Kjo është puna e karbonit, sa më shumë konsumon në fakt, sa më shumë ha, i edhe kontribues në atë që quhet gjurmë e karbonit që lë çdo njeri, për shemb. Ose çdo vend. Sepse thon për shembull që që të rrisësh një lop, a ku diun se çfarë, me gjithë ushqimin që kërkon Kjo, e mi qitë gazrët që lëshona jo lëba mm. Mi qera fjerë Ese da jo është është problem A i mishi Shkon shumë shtrënt nga mm -hmm. në termat e gjurmës karbonike që le. Qëhtu që sa më shumë mish hati, aq më shumë kontribon të ja, ndotin ambientit, edhe këso më rënd. Në, në stërave. Por më duk vërtet interesante sepse është një fenomen që vetë tek ne ndodh, ha dhe, dhe prandaj po, më bëra lidhjen edhe. Ndodh, tamë ndodh. Kjo kjo është ironike se ndodh, ndërkohë që ka njerëz që bëhen pa ngrym. Po, por edhe kjo. Gjithërat ku ndodh. Kjo ka shumë njerëz që më kanë. Kjo është edhe këtë tjetër që kanë ato ushimet ku mbaron data afërsisht. E po duhet të ketë, shikoj, ka për shumë arsye, më falni, po mund të Ja Do, doja të thojë ai vetëm një shifër që ta mbyll historinë. Brenda një viti amerikanët mesatarisht hedhin ushim me vlerën 165, dollar. Plera, 165 milion dollar. Hidhen në plera. Po. 165 milion dollar. Shumësh. Në një vizë. Tani po thojë se ka Shumë po ta marrësh po për shkakun për popullsi bie 50 cent për amerikan. Do thuash ti që dolari, 5 dollar, 500 lek, 500 lek vjetrare shqiptare ta hedhurë për person. Mirë, po ideja isha, blendi ideja ishte kjo. Në vit ishte ka po në ditë. Në vit, në vit, jo në ditë, në ditë do ishte shumë e frikshme. Nuk duhet të ishte shumë për ta marrë me këtë term. Sa ta janë 300 350 milionë. Janë shumë atë. 350 milionë dhe hesin 155 milionë dollar. Ëh. Brenda një viti. Çhibi 100 dollar për person po them, për të marrë më shumë se 300 milionë, po. E gjithësi, ju ndrëndonte kjo që O uh, dikush ka mundsi ti blejme atë vlerë që është, diku tjetër nuk ka mundësi. Gjithsesi, shikoj si shiko se çfarë ka, vëhesh interesante që mund të bëj edhe këtu tani që nuk e ka. di, por më duket se nuk bëhet tamam. Ëh. Mm -hmm. Quhen uh, bankat e ushqimeve. Bankat e ushqimeve janë janë organizime që kanë magazinat e tyre. Që janë organizime bamirësie që ushqejnë njerëzit në nevojë, mm -hmm. ku mund shkosh edhe ata, e quhet bank sepse ka ushqime të konservuara, mm -hmm. ose ushqime uh, si orizi to që nuk prisin, e kupton? Kështu që, që ato mund të mbahen atje për një kohë relativisht gjatë. Dhe kta shkojnë për këtë supermarket, janë të lidhura me to mm -hmm. dhe ushqimet që janë në prag të skadencës, të cilat më vonë jo, shumë, shumë shpejt dados. do të hihen, por që janë, janë ende të ngrëngshme dhe të mira. E kanë gjithë ushqimet dhe gjërat e tjera brenda nutrientët po vend. Ehm merren tek to banka dhe më njëshpërndahen tek familjet që kanë që kanë nevojë. Jo, kjo nuk është kjo shumë e mirë. Gjithë vitin nuk është një çgjë që e bën një herë. Kjo është, dhe këta njerëz punësohen aty. Edhe për, e për të thënë shkojnë te supermarketi, kanë makinat e tyre, vazhdojnë marrin të ushimet në prag të hedhjes mm -hmm. dhe i shpërndajnë brenda ditës në familjet që kanë nevojë dhe Le kjo do jetë fantastike nëse do bëhet. Edhe supermarketi nuk e ndjen sepse një llogarit të humbur dhe i ka llogaritur kur ka bërë. Kanat e biznesit që një sasi do perfundojnë në plera, gjithsesi. Pa të bën mirë më atë rasë. Dhe me anë të rasë nuk shkojnë në plera, por shkojnë shkon, aty, aty ku kanë ka nevojë. Po pra, aty ndodh ose shiten? Osa. Ja domti vaje te supermarket, jo, kishte u... bër ulje çmimesh. U, sht... u vihet një datë e re. Po, u di një datë e re. E ndat 27 mbaronte, data sot 25. Donëse edhe edhe 2 ditë i bie. Çe mund të bësh, mund të bënin këtë. Po. Ë, atë atë të 60-ën, jo, gjen di atë. Kur i gjen më shumë 2 ditë para skadencës, ku do të nëse çfarë? S'u mund ta bleshin gjë. 2 ditë para skadencës. Jo, kur ti gjen që është diçka për një muaj, kushtoj skeptikë se ka 2 ditë. Jo, nuk se bleva jo, po. Jo, as asimoi nuk është. Zakonisht kam këff këtu, gjëra që i kanë një një vit, oh, një fash më të gjatë. Po, po. Jo. Kur ka, nganjëherë se normalisht. Po. Oh, Lezet. <laughs> Tanë ju jo i shikonin këto se unë e kam kapur veten disa herë që më si shikoj farda. Unë kam filluar të shoh sepse më kanë qjelluar dy ta... tre herë, më kanë filluar të shos, kam... mar pa pa e par datën e skadencës dhe më mm. kanë qjelluar të skaduoja. Skaduar. <laughs> Nuk e di Oke, okay, mirë, do të shkejme tek muzika Kjo është Ella Airy ah, Qo e Deeper, Deeper. 7.30 I just don't know and yeah. all that now Ora son shëna de 33 minuta janë me klubin e mëjësit si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV gjithashtu. Mish dashur ju përshëndesim nga valët e radios Club e Fem për 7:34 minuta ka ora në fto momente. Klubi i mëjësit edhe për ditën e sotme vjen me po mendoj un duhet duhet vëmë patë dora të këngën happy sepse unë e kam dëgjuar këtë një an tre herë dhe po mendoj se ne mund ta dëgjojmë tre herë emisionin sot dhe prapë mos më mërzideshim se ajo kënga të bën si të lumtur edhe po mendoja për skatitullin ti jep edhe ty ndjesinë e të, të qenurit mirë shumë, shumë, shumë pozitive. Është vërtet. Çiko, kjo është kjo është diçka që karakterizon artistin që ka bërë këngën, apo prandaj që është Farrell Williams, njëri nga ata njerëzit që kujton tani, e thua se është i njohur, kush nuk e njeh po me gjithë bashkpunimet që ka bërë, po mbështetjen që i ka dhënë Farrell Williams Të gjithë artistët e tjerë unë nuk e di, nuk di njerëj që të kesh bashkëpunuar me më shumë njerëz se sa ai që tregon diçka për këtë. Që të gjithë duan të punojnë me të dhe mm -hmm. mesa duket punojnë mirë me të. Kuptohet. Se ndryshe, ja, ndryshe nuk, nuk do të bashkëpunonin. Nuk ka bërë njerëj ai shumë bashkëpunime me le të themi Ozzy Osbourne, kur e them se çfarë <laughs> që është gjithashtu një dial yll. Nëse do ta shajozin, <laughs> që e duam shumë. Mandeu më kujtojë atë. Mbas të luajmë. Hapi. Po, nga Frojëa Lukëvën, nga Ozi. Ju duajmë një këngë nga Ozi brapa. Që ti je më i brëndë. Në mënyrë që mos të mbeshatri këtu nëse çfarë. Sa kushet di? Do të shkonte. Do të shkonte, po. Do, do të shkonde bukur. Çfarë? Sot është e mërkur. mërkur është e mërkur. Dhe orientuar është e mërkur, po. Është 25 ditë, është Krishtlindje. Është Krishtlindje. Oh. <laughs> Kam bërë që dohet Eldi. Ky dohet Eldi ynë. Eldi klasik. Në. Ok, do marim edhe informacionim për trafikun të një në mëgjes mishdashur Dhe mbas pak ju para në mëroj se do të kemi edhe një anagram Oje oh, yeah. oh, yeah. El di me rolli Në mëgjes të lgje Si e ti Gëzuar krishtë rindjet Gëzuar e këtë rindjet Gëzuar e këtë rindjë Gëzuar e këtë rindjë Gëzuar e këtë rindjë Gëzuar e këtë rindjë Gëzuar e këtë rindjë Gëzuar e këtë rindjë Shikuzve dhe të gjuzve të klap po bllinë në këtë lidhje të parë kemi situata shumë normale trafiku dihet ditë pushimi është ditë zyrtare pushimi mm -hmm. dhe normalisht lëvizja më të fillon pas orës 10 por mendim kemi trafik normal në aksin kryesorën në Nazëve sivëmë rrugën Bardyl në Nazëve poshtë me të gjitha pjesët Tirana rea absolutisht pa trafik kështu që besoj lidhje dytë mund të jap informacion E, edhe mbi rrugën që mund bllokohen se do ketë vizita zyrtare pranë Kishave dhe thotë nga që është ditë feste dhe mund të ketë dhe lokalizime të vogla rrugësh. Po pa sot do dëgjojmë ato përshëndetjet nga ekrani. O, ato <laughs> urimet me <laughs> begati, bekime të tjera të tjera sot Zoti në përgojët e gjithë. Çfarë është i Zoti sot? Çfarë është i Zoti sot? Ëm, është i vagnë biber blen shumë. Njebi sepse perëndia ai shumë desh i botën, çava binë ti vetëm lindur për të shpëtuar Ça zbushi beson në dhër, bas, të, mos humbas, por ketë priezë. Po. Faleminderit. Faleminderit për njerëzit, për njerëzimin, do të them se bëhet njerëi i kush, asnjë se bën dot. Asnjë humand do të shoste. Ba. Më kuptova. Faleminderit Eldi. Ne u taksojmë Eldin. Ciao, mirupafshim. Ishte Eldi me rodhi miqdashur nga Radio Taxi Classic. Ky është Real Williams me këngën Happy. Happy chord. Kjo këngë është uh, me të vërtet ashtu si thot titulli. Dagu vem. By the way. Happy, Ora, happy, happy Orë, 7.21 minuta, jeni me klubën mëngjesi oh, yeah. në Kleb FM 100.4 dhe në ekranin e Kleb TV Se juurem një ditë sa më të bukur të të mbargër të shkërme Mishë të këni janë në mërmeni. programin i shkërë, është një mëngjes, me të vërdet, kumë, i butë në krasime tje Por do të këtë shira, fat cash Po, edhe do të ftohet, në ka thërë një lirë shashiri që do të ftohet Atër lishtë në gratuat e... E kjekëshu, se takojnë një njërat Sepse ai, gjithmonë flisin për motin. Jo, jo, çfarë ndodhësh? Ai ka diçka, ka diçka që nga që bënum të rrugën uh... Itali-Shqipëri, Italis. Rom-Rom-Tiranë, mm -hmm. po kur vjen e bën një javë, domethënë shkon vjen edhe edhe gjithmonë thotë që moti që bën para një javë në Rom, vjen pastaj në Tiranë, sepse është është vërtet kjo. Mhm. Mm Se që un... Këtu ne nuk e nuk un nuk e kam parë shpesh, por kur shikoj hartat e motit që i japin shumë shpesh në televizion jashtë, ti e mëson me kalimin e viteve që ka një mënyrë se si lëvizin rrymat. Lagështira për shembull vjen nga veriu ose është një vend që gjithmonë prodhon lagështirë. Kur dhe unë sa Haraja ka atë thatcirën e vet, e njëra tjetra tekto ndërveprojnë, por ndër vite ndër vite dhe një meteorolog i di kto. I di siç diim ne për shembull që pema më ruijnë nga rënjet e çon lart e kundërm. Pasi merret me këto, kjo që ajo qësha. duket gjithmonë në ekran dhe dhe ai mund të ketë të drejtë, mund të mund të jetë që ka një rrymë që vjen këndaj e edhe vjen këtej. Kështu mm -hmm. që, se i doli para takosh, një gjë tjetër, seçmë tha, edhe ashtu ndodhi. Është bërë dhe si profet Moti, do të thoshni. Si profet Moti. Në <laughs> të saktë. Meteorolog. <laughs> Meteorolog amator. Ere tha, do bëj një iftota që ke për të barë, këshu që Me gjitha të, uh, sot, Tot. nesër dhe pas nesër do të ketë reshje ja? Do bërë nga di pa dje shkatuaj ja. Por, <laughs> temperatura do t'jen uh, më t'larta se ditët që kanë që më këpër parë Okej Dhe të shtuna do të jetë koha e mirë. Lajme të mira do të thotë. Jo. Kështu ndo, thotë Ilisha, më fal, jo, thotë thier. Ju, si ke? Unë, shod, <laughs> <laughs> unë kam ka se nga e mërkura, jo e kam thonë, më ke grafik madje. Ja? Nga e mërkura deri të Fashtu, premten. <laughs> <laughs> do të ketë rreshje her pas here, temperatura sot maksimal, domethënë është 5 grad, minimale dhe mm -hmm. maksimale do të shkojë 13 grad Celsius dhe kështu do të vazhdoj deri të premten, por të shtunën do të ket diell nuk do të ket më shqiptar domethënë. Okej. Okay. Kjo që vjen tani është nga Ozzy Osbourne, thead Mr. Crowley. Shëmbor. At the game. Shëmbor, le të gjejmë një moment sa të kuptojmë se ka një diferencë me këtë parë. E the liver. Music belt. Okej, gjejmë më shpejt, ku vjen? Ozzy Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mëngjesimisht e keni ardhur në klubin e Mëngjesit, miqtësh, ju përshëndesim dhe tjetër ju urojmë një ditë fantastike. Përpara është ora tani 7:50 minuta. Së shpejti një anagram ata Ta filloita me ndonjë anë kam pa, pa. si thoni ju. Dhero që ieri do na të na tregoj një tjetër nga historitë e saj interesante. Kani, ne ju jo mendoni se vetëm çunat në Shqipëri vishën si babagjyshi dhe shkoin pasaj dhe vjedhin. Po, po, ne <laughs> vetëm jam i qertë ka mësuar stilin. Kjo uh, ka ndodhur edhe në Texas, por S'tili fat i mirë është aty bie shumë bor, ndryshe nga ne dhe policia ka rënë në gjurmët e atij që është veshur si babagjyshi. Historia fillon kështu. Është një burrë që quhet Colin Thomas Ferguson, i cili ishte veshur si babagjyshi gjyshi i vitit 3 dhe pranë një qendre tregtare kishte vendosur që të viste një makinë që ishte i parkuar aty. Në momentin që ai për bëbonte përpjekjet e tij për të vjedhur makinën, ka ardhur i zoti i makinës dhe duke parë se dikush po mundoi të, të viste makinën e tij, ka lajmëruar policin. Në këtë moment, kti ran në mendje që policia po vinte, duke dëgjuar edhe sirenën e policisë ndërkohë që ishte afër dhe vendosei edhe e hoqi dorë nga plani i vet dhe dhe u largua. Mm. Por fati i tij keq ishte që Në Teksas ka rënë shumë borë Dhe policia ka rënë në gjurëmën e ti Duke e ndjekur hapat në të cilot a i kishte lonë në dëborë Dhe pasi kishte borë një rrugë shumë të shkurtër Nga kjo që ndër trektare ku ishte Ishte fshehur pra një makinë tjetër Dhe normalisht oh. policia e ka gjetur nga hapat dhe gjurëmën që kishte lonë në, në dëborë Dhe e ka arestuar Shumë kejq kish. Shumë kejq dhe të tris There's. Ok, unë jam gati, jeni gati? Gati, gati. Gat. Ok anagrama në klubin e mëngjesit. O what's up fjalë? Fjala është ukipaç. Ukipaç? Ukipaç. Ukipaç. Oo, sa thjesht. A më di? Ku <laughs> ne kam <thi> <laughs> <laughs> jetë? Kaq duhet ndonjëherë. Është kaq e thjesht. Neve, ai do të ndryshon. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin për të qenë fitues. U ki paç. Çmaltini. Jan... U ki paç. U ki paç. Okej. Okay. Kaç u vendos? Kjo do jetë. <të> Okay. 069 207 222 069 207 222 Mi qëta është për anagramën e ditë sotme Ju mund të nga shkruani në këtë numër Dhe do të ketë një fitues të një të Një shport me produkte nga elektronik line Një shport Bëra, me, me produkte nga elektronik line Këtejmë bas për në kryvinë më gjësit me më shumë është koha tani për Gwen Stefani Në kjo është cool Ajo si vajzë Po atë e këmë nga që u atështu The time 7.55 minuta, jeni me klubin e Mgjesi, në klab BFM 1.100.4 dhe në ekrandin e klab të vës Mirë Mgjesi, JJ, Mirës të erda Mirës të nga ardhur, <tus> JJ në studio mjess. I ke përgat e lajmet Pa tjetër Po mendoj uh, e për një film sot në Gjes hmm. Nuk e di nëse keni parë një film Jo, nuk duaj që ta dekonspiroj Atër dhe bëjmë kujtë Po mendoj e që ta bëjmë kujtë No, oh, sa pokur Nuk e di Po mi, na e për një nuk Ja ta provojm. Le të shikojmë nëse gjejmë do të, lë, nëse gjejmë, okay, ja. Mhm. Mm nëse gjejmë do të traileri? Jo, traileri, por ta mund traileri më pas e të shpunë të jap një një pjesë nga filmi. Një pjesë nga filmi të shkurtër, film. një pjesë shumë të shkurtër nga mm -hmm. filmi. Që do të na kujtoj diçka, por mendova se ishte përshtatshme. Për zotit duam të dimë se cili është filmin. titulli i filmit. Çfarë ja, gjeni tot? Okej, okay, e shohim mirë. Le ta shohim. Okej. Okay. Ja ku vjen. Kujdes. Çfarë ka thënë? Më posha si ti këtu ja. Nuk e di si kam dëgjon. Ah, e kam mbyllur unë. E kam mbyllur zërin. Jo, se kam mbyllur unë. Ja, e kam mbyllur no. dikush para teje. Dikush mm -hmm. e ka mbyllur. Mhm. Po, ja godt. Idiota. Idiota, famërd. Go ahead. Just, just do what my friends say they're a little bit uh, disturbed. <laughs> Whisky. Çfarë do dimë shumë se kaç. Benadref, Charles Steron. Ikem. Thessalonica Cloud. 069 207222 dërgoni mesazhin tuaja se cili është titulli i filmit. Je me flunda me ti qollon goxamin. Po bra, do të thosh. Më zgjuaj. Ah! Oj. Je je. Yes, poko. Je Gabi? Të filmin e pa zgjim duket. Oh! Jo në Las Vegas, por në Las Vegas. 6. Okej. Bravo je je. Gëdisu svesh. Deri më sot më spesh. Ti apo shalem më më spesh. Ne zakonisht 18 rrekorë. Më e kuaj. Më më jesi që gjithve mirë se keni ardhur në klubin e mëmësesit, mirëdashur u ndua që të mirëpresim studiot tani edhe dy vajza, Primavera Apostolin dhe Viola Pham, të cilat kanë dorëtuar për ta treguar mjështë, për një nisim shumë interesant dhe shumë të bukur që kanë ndërmarrë, më merr mendja edhe me impenjative, po them që kërkon ca punë, ca përpjekje, po na tregoni pak Primavera. Atëherë. Çfarë bëni? Përshëndetje, më më jesi gjithve dhe, dhe gëzuar krislindjet. Gëzuar edhe ju. Jo. Uh, Kemë zgjedhur pikërisht për këtë datë këtë datë, data 25, duke qenë se e dim të gjithë sinifikancën që ka, për të bërë dhe hapjen e projektit ton, që quhet uh, QST in White. Un janë farmaceut. Ja, me të bardha. Po, un janë mm -hmm. farmaciste, ndërsa Viola mund të prezantohet vetë. Ju falenditje, mirë ngjeshë të gëzuar kështlindjet. Un uh, kam mbaruar administrim biznes fakulteti i ekonomis mm -hmm. dhe ishte një, do të them, dëshir shumë mëish, suportoja këtë nisim që për vera jerrsi ide për ta ndërmar dhe për të bërë diçka buku, ja? të bukur pse jo. Atëherë çfarë do të thonë kjo? Që sot doja me të bardha, in white. Që do të thotë ne që jemi bluzat e bardha dhe personat e shërcësuar të shoqërisë civile kanë dëshirë të japin një, një angazh, të bëjnë një angazhim konkret dhe të japin një dorë për ndryshimin e atij ambienti që deri pak para pak kohësh ne kemi qenë student. Dhe mm -hmm. kemi parë vetë se në ç'ardhje është. Ëh, mm -hmm. uh, dhe për të, të ardhurit që sotëm. Po, dhe kemi vendosur. Dhe kemi parë që ka, ka. Dhe kemi vendosur që fillimin e nismës ta fillojmë te pediatria. Duke qenë se fëmijët e vegjël dhe pacientët e vegjël janë ata që kanë nevojë më tepër se të gjithë për dashuri, për mbështetje dhe për mbrojtje. Gjatë këtyre ditëve dhe ju keni qenë në prani dhe keni pasur të grupe të tjera që kanë ndërmarrë nisma shumë pozitive për t'i bërë të lumtur vetëm një ditë fëmijët. Po sa mirë do ishte sikur ne duke u bashkuar të gjithë bashkë, duke vendosur energjinë pozitive. Mos të mundoheshim që këta fëmijë të bëhen të lumtur vetëm në 25. Mm -hmm, mm -hmm. Po ti bënim të lumtur gjatë gjithë kohës duke dhënë një kontribut sa më tepër afatgjat dhe jo afat shkurtër. Sepse 25a kalon shumë shpejt, ashtu si do kalojë edhe 31-shi, mm -hmm. por çka do ndodhi më pas. Normalisht është detyrë e qeverisë, por kuriosisht ne shqiptarët si popull, më vjen keq që ta pranoj. Kërkojmë që të non të jedhin fajt në bitë tjerë dhe nuk marim asë një herë përsi, për vetë, për gjejsin të bëjmë një ndryshimin. Ok, kani, mm -hmm. letës që rëndi shka. Ju keni marim një një njësëm, dhe kjo është shume bukur dhe njërzit mund të bëjmë të, por letë emin që njërzit në ditëve tyre kanë punë një impendim me fëmijë për thon, e, të ushqyer domethënë ka angazhime detyrore personale. Por që, që në në të përditshmën e shumëca njerëzve nuk është se rrin kod. Evjën bëjnë ato gjëra që mund të bëjnë dhe ka njerëz pasaj detyra e cilëve është që të bëjnë këto gjëra që juve për shkak se keni qenë edhe në ato pozita, për shkak se jini më mirë se sa Dhe kjo është shumë isa popullatës. E dinin nevojat dhe e keni këtë ndjeshmëri, por nuk është për të hedhur faj te kërkush. Mendoj un në përgjithësi te nuk jam dakord me atë. E kuptoj për të vënë një. Edhe ne, edhe ne jemi të angazhuar me punë. Tani juve çfarë do bëni? Çfarë çaj qa kemi bër ne okay. deri në këtë moment kyshte, kyshte, aktualisht. Ky ishte, ky ishte. Ne sot me rastin e krishtlindjeve kemi vendosur që tek fëmijët e pediatrisë të shprëndajmë nga një lule krishtlindje dhe të vendosim një bredh të zbukuruar për të dhënë signifikancën e ditës mm -hmm. dhe për t'i bërë sa më të, të lumtur vetëm për 25-ën. Ndërsa siç e kemi diskutuar edhe para disa ditësh bashk, gjithë ideja është Le të bashkohemi të gjithë së bashku, ë uh, personat shoqërisë civile, bluzat bardha, uh, të individ Indibit. të thjeshtë, kush individ të thjeshtë dhe personazhe publik. ë uh, duke dhënë në një numër llogarie që ka shifrën 515188, uh, donacionin që ne kemi dëshirë dhe ato fonde që ne shpresojmë që do të mblidhen të shkojnë më pas për në nësultim, rikonstruktimin në, për për kajtë e kajtë kajtë. asaj pjesë që ka më tepër nevojë tek pediatria. Pra ju doni të rikonstruktoni ambientet, mm -hmm, ti zbukuroni po. anëton në mënyrë që të kenë një lloj ti keni lojë akolien se sa më të madhe sepse ne e dim shumë mirë që nuk mund të mjekosh vetëm me fjalë dhe medikamente, por edhe ambientin rrethuar, siç ju e keni jashtëzakonisht të bukur dha akolien këtu. Të bëhet atë. Të bëhet atë. Doja të bukur dha akolien. Tani uh, po ju ndihmojnë bizneset e ndryshimit që ta bënin këtë? Po, deri në këtë moment. Ne patëm një mundësi shumë mirë dhënjat panerit bizneseve ku mund të kontaktoni më shumë biznese. Dhe kjo mund të them se ishte një një mirëprovë që na dhan disa biznese duke na dhënë pak ndihmë, qoftë edhe në materiale, jo monetare. Mhm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 Si për shumë bull, design by pana, sot do të sjeli... Uh, librari të ndryshme të bëra prej druri të cilat mm. do vendosen në dhomën e lodrave tek pediatria. Mobili pra. Po, uh, një firmë tjetër së rbëj që ka qenë prezente në panajerin e bizneseve ka dhuruar wallpapers, të cilat përsëri letra muri, ljetra muri mm. që do vendosen në muret e dhomave Ndizajnjot, e dhona, me ngjyra me në mënyrë të tillë që ambienti të jetë sa më i përshtatshëm. Po, uh, Garden Line ka dhuruar shumë lule krislindjesh, të cilat prapë s'do shprëndahen dhe Floral Flowers uh, do i bëj akoma më tumtë fëmijëve sot një super breath. Faleminderit edhe për lulen që të të një, jeshte, shum, shum shum si. na solli. Faleminderit, shumë kënaqësi. Shumë e sjellshme nga ana juaj. Ëm, edhe një herë tjetër atë numrin e llogarisë, një herë tjetër. Numri i llogarisë është 515188, a e di më? 515188. Në bankën Credence. Në bankën Credence. Gjithashtu, ideja që diskutuam dhe para pak ditësh bashk, që do të bënim në një spot. Po, që besoj se do ta realizojmë dhe ne ju falenderojmë nga zemra që ju keni planuar të jeni pjesë e tyre. Duke qenë se personazhet publik kanë një tepër impakt, atëherë leta japim të mesazh së bashku që dhe energjia që do të përhapet jetë më e fuqishme, që edhe feedbacku që ne do marrim, tjetë sa më pozitiv dhe që fëmijët e pediatrisë të jenë të lumtur për një kohë sa më të gjatë, dhe jo vetëm për një ditë. Shumë mirë. Mirë. Rregulloni vendin mm. aty që ti presi më ngrohtë dhe më bukur. Më Kjo është kërësit, shumë të, shumë e këndshme. Faleminderit Goca. Suksese vajza. Faleminderit. Ju faleminderit për mundësinë. Faleminderit. Falemi falemi Kthehem pas ban klubin e mësimit me më shumë ish. Dashur ju jo kujtoj edhe një herë që anagrama e ditës sot me është ukipaç. Keni ndonjë ide ju Goca? U kipaç. Të shohim deri ai zgjithmon anagram. U kipaç. <laughs> u kipaç. 069 20 7222 dërgoni mesazh. Po vajzat e menduara ne ju lëm U kipaç më jdashu. Kthem mbas pak këtu më ngjesit. Mjesnikë na ardhur një banëm pjesëtimi i dashur sapo dëgjua nga Kim's Serian këto janë adres nëimi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në vallet e Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe do të provojmë që bëjë diçka ndoshta për ertën e parë, nuk e di nëse është bën ndonjëherë ne për ertën par e parë kemi, po do ta provojmë ëh um, që të lidhemi me një tjetër program mjesi që është programi 7 pa 5 Vision Plus-it. Do në Vision Plus po dhe uni kam ata, i kam në në vesh. Iniciativën ëh uh, ja atë kanë. Ka një Mirë që ka njerëz që e marrin iniciativën, siç është iniciativa e fundit. Ky është Noli duke folur. De... Faleminderit ylizion... ne, për nemën sa duket. Po, ti dëgjojmë. Për të drejtë me kolegët tanë në Tlabef. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ç'kemë? Mjë Ëh, është Blendi Salaj dhe Irida. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes të dyve. Si jeni juve? Përshëndetje jube, përshëndeti Noli, përshëndetje Pamvera. A jeni shlobër ndo pak, gëzuar dhe ju bërë. Gëzuar dhe, dhe ju? Paliminderit, gëzuar dhe ju. Ne jemi, jemi shlobër, shlobër e, eftu e shumë. Ne jemi përvuar, nga pak shumë. <laughs> Gjumin e nga dhe se bëmë, <laughs> këshu që, më mirë. Kemi ka ishtë ditë që diskutojmë rretë nisë në suaj një ide fantastike, në fakt. Paliminderit. Kërështë të duhet më parë në media, dhe që duhet ju përgëzojmë për këta. Paliminderit. Uh, unë duhet që ta shfruzë E para të përgjigoj gjithata ata njerëz që erdhën në, në studion tonë këtu dhe sollën mira dhuratat. Me vërtet me mira artikuj lodrash me qindra libra, rroba uh, pafund që ata i sollën nga shtëpitë e tyre, gjëra që i kanë pasur të fëmijëve të tyre, uh, apo lodra të reja që i kishin blerë me etiketa origjinale, ishin gjysëm për gjysëm, gjysëm të blera, gjysëm po shërcin sikisht. Por ishin në gjendje shumë të mirë. Ishten të gjitha shumë të mira dhe ato uh, ne mbushëm 3 minibusa, i kemi mbushur Këtësisht dhe janë shpërndarë që të një janë nisur Qëçë ishte shumë e bukur ishte na na frymëzoi dhe ne. Bujaria me cilën njerëzit u përgjigjen mm -hmm. me vërtet na preku edhe është diçka që ne duhet të fillojmë ta bëjmë më shpesh. Kan përsëri vjen për shkak se edhe edhe në në në vendin tonë është krijuar një një lloj mirçënie në qytetet e mëdha dhe ka se ça ti habim pa shpenzuar pa shpenzuar shumë dhe me këtë t'regojmë edhe një jest mendojun që që është shumë i mirë. Sa i përket medias, kjo tregon që media mund përdore të përdoret për gjëra pozitive, po undua gjithashtu të u bëj Juve një kompliment mbrahtë për për hapësirën që na keni dhënë, edhe për mbështetjen që na keni treguar që është gjithashtu treguesi i, i qytetërimit edhe edhe i dashamirësisë midis kolegëve, që ndodh relativisht rrallë në vendin tonë, që është e vërteta. O menjë ai tash që mbaroi dhe u u finalizua me sukses, duam do të pyesim si lindi ideja, pse kjo ide? Ëm um, e para Kjo është, kjo nuk është një ide origjinale. Ëh, uh, kjo është diçka që është bërë në botë. Gjërat e ngjashme janë bërë në botë. Uh, unë e pata iden uh, dhe mendova që ne mund të bënim diçka të til, tillë tash. Thash, "Ok, sikur ne t'japim një lloj uh, simbolike të sakrificës, që ne sakrifikojmë gjumin e natës. E them do bëjmë 27 orë. Shikëm këtë rekordin, do bëjmë një rekord duke e bërë 27 orë live. E, e vështir është vështirë është ç'është e drejta, ju e dini vetë se e keni këtë profesion dhe dhe tham po mirë, ne do sakrifikojmë natë gjum, por ndërkohë do t'u japim njerëzve mundësinë që të vinin gjithë këtu dhe ta përdorim këtë studion ton si një pik grumbullimi, ndërkohë që kemi këtë kontaktin e fortë kjo është fuqia e medias, neve hyjmë në shtëpitë e tyra, në makinat e tyra dhe mund ta bënim të organizim. Um dhe dhe kaq që shumë e thjeshtë, unë mendoj se kjo ishte kjo ishte e bukur a, që është shumë mm -hmm. e thjeshtë dhe erdhëm i sollën, ne i morëm, i chuam dhe kaq. Uh, kur e prezantuat fillimisht ide, ishit skeptik? Ishim sukses apo jo? Um me thënë drejtën unë un jam njeriu optimist dhe un jam njeriu që beson që shqiptarët janë Njërës të shkërqyër nga Johan E kisha me besim, nuk do të a kisha bërë në që fëse mendoja se do të shtonde Por me thëmë drejten nuk e prisja që do të kishtë një përgjigje ka që të fortë sa shpati Kush kontribuojë? Si ishte... Si ishte e... Donin kishte njerëz publik, donin të bëheshin publik, e duan ta mbajnë të fshesh. Jo, ë nuk kishte njerëz të publik që dolën në ekranin televizion ishin për shkak se uni ftoja. Meqen kjo është ideja e maratonës edhe për ta ndihmuar ne nga që orët e gjata bëheshin të loshme, dhe ne donim që të kishim një programacion interesant në mënyrë që të mbanim vëmendjen e publikut, atë ti të sillni më ataqtu e ti ftonim. Muam duaj që të të kisha në ekran vazhdimisht njerëz të njohur, e njerëz që tregonin edhe me me shembullin e tyre të kemi një shembull pozitiv të durimit. Të gjithë që kanë ardhur kanë duruar. Të gjithë personazhet nga nga nga Top Media që erdhën këtu, uh, e të tjera të tjera të tjera të tjera ishin të shumt fakti. Ishte të shumt dhe ne padëm shumë personazh nuk mund i marr me me ratanit i përmend, por kishim edhe shumë njerëz spanjorë fare që hynin ne mbajtëm studion hapur dhe ata hynin nga rruga në rrugën këtu dhe hynin drejt në studio me kalamajt e tyre dhe u bënë një festë e madhe çu <coughs> publike. <coughs> Uh, ë këndien fëmijët pasi morën dhuratat. Ata ë uh, bëni se qëllimin. Uh, uh, Akoma nuk i kemi çuar në destinacioneve sot dhe nesër do të merrem me këtë punë që të shkojmë tek fëmijët. Janë në pikën e magazinimit aty që është tek qendra që do ti shpërndaj dhe sot do të shikojmë se si do ndjehet sepse ne duam që ta kemi edhe ne këtë moment edhe ne duam ta përjetojmë se uh, do të na bëjë që të ndjehemi shumë mirë. Por tek te cilët fëmijë do synoni të shpërndani? Atër. Më konkretisht. Ader, uh, këto do të shpërndahen në, Ne kemi munduar uh, që të hapim uh, Të hapim këtë në mënyrë uh, Të njitrajsme me dis disa komuniteteve uh, Një pjesë e ndimave uh, Ka shkuar tek uh, Instituti i Kulteve, drejtori uh, Ilir Hoxholi uh -huh. uh, është e ka marë përsi për qëtë Të shpërndahen një, po themi, rrët 20% të këtyre uh, Një rrët 20% tjeder Do të shkoj tek uh, një Bamiërsi që e bën Kishar i Lindja Që e bën një pun të pë Pref periferike të Tiranës janë familje shumë të varfëra që s kanë as, as ujë në në shtëpitë e tyre këto zonat e informalizuara që rrethojnë Tiranën dhe një pjesë tjetër ne do të shpërndajmë uh, vetë në në në Krujë, në rrethin e Krujës, në disa fshatra që janë shumë të thella aty ku as rruga nuk shkon, kështu që uh, as më pak lodrat edhe librat. Prandaj mm -hmm. ne duam të shkojmë vetë atje me me sa me çama që arrin ta përballojnë ato lloj rrugëve dhe një pjesë ndoshta do ta bëjmë këmpo do të shkojmë tek ato fshatra. Ka shërën e medias në fakt që ishin prezente me ju po politika ankishën e konsumon shpesh kafe në Rogner kaluan edhe nga studioja juaj për zondorata për fëmijët. Pranvera fatkeqësisht jo, ja. por fatmirësisht nuk u ndiem mungesa e tyre. Jo, dakor, mungesa mund mos jetë ndjer, por jo, ata kontributi pers... mund të ishte pak të paktën në një ditë mund të ishin më solidar me njerëzit. E kuptoj shumë qartë se ku po mendoj se edhe publiku e kupton shumë mirë se çfarë po themi. ë uh, Po po është ashtu ata nuk asnjë nuk jo nuk isha asnjë politikan këtu Madje vendosen që ditën e dieshme mos ta pini kafeën derogneri. Nuk e, ata kishin ja, maratonën. 100% të rrogës do kishte shpenzuar për fëmijët dikujt do t'i kthej busqesh ja në ditë festash. Është vërtet Kërë, kanë përshtypën që shqiptarët treguan se nuk e kanë harruar ditën të jenë solidar edhe në kohë të vështira ndoshta për familjet e tyre megjithatë shqiptarët treguan se dinë të ndihmojnë. Absolutisht po. ë uh, Ne dimë ndihmojmë dhe duam uh, vetëm që të gjejmë forma se si ta bëjmë këtë gjë. ë uh, Fatkeqësisht kanë munguar, ndoshta përvoja ka munguar se ishim në një shtet që ishte ndryshe, por uh, tani këtë forma janë e nevojshme në kapitalizëm sidomos. A këtu është një efekt ansor që të gjitha e dinë dhe e pranojnë që disa njerëz në këtë lloj sistemi e e psojnë edhe edhe fati ndonjëherë nuk mjafton dhe dhe mundësit nuk janë. Kështu që ne mund të bëjmë diçka, aq sa mund të bëjmë për për ta korrigjuar këtë, aq sa mund ta korrigjojmë. Denti thotë se unë jam optimist, po kur nisma të tërë realizohen me kaq shumë sukses, me kaq shumë bujë dhe shef fruta kaq të mira, Sigurisht që të shtojë dëshira për të tila, që po, e menduar për projektin e rapës? Po, tani, ne e menduam që në fillim, që të abëjmë të gjë, prandaj e shuajtën maratona e pare klubit, në njërë që, që vitin tjeder, ne të thujim rekordin, ishte këtë vit 27 orë, vitin që vjen e dorim 28 orë, dhe iftojmë njerëzit që vitin që vjen, të thujim rekordin e tyre duke s'jelë jo 4 autobuz me ndima, por, por... 5. 5. Kështu që duam që ta bëjmë këtë gjë një një gjë të përvitshme dhe çdo vit ket një maraton dhe çdo vit ne vet mbledhim gjithmonë më shumë e qëndrojmë gjithmonë më shumë në transmetim live. Le të jetë ky edhe një apel për të gjitha mediat që të paktën një ditë në vit apo 24, 25, 26 orë në vit të jeni nda ato solidarë dhe të japin shëmbullin e tyre nëpërmjet nismave të tilla për të ndërgjergjuar dhe, dhe shoqërin tonë. Unë kam përshtypjen që kjo ka nisur Noli. ë uh, Bashme këtë bisedë. Uh, ndoshta nuk duhet të nxitojmë kaj shumë për lajmin e parë se sa duhet të nxitojmë për të qenë në shërbim komunitetit. Po. Të shfrytëzojmë të gjitha mjetet për të qenë pranë njerëzve në nevojë. Doniherë, shikoj, është, çfarë është e, e bukur është që, që media uh, praktikisht nuk është se shpenzon ndonjë gjë duke e bër këtë. Se ne do ta bëjmë këtë punë gjithsesi, do t'i hapim kamerat, do t'i ndezim uh, projektet. Kjo puna janë e përditshme këtu. Me mikrofonin ne ne duam që të prodhojmë uh, programacion, po pse jo të mos prodhosh të lutoj programacioni në një ditë të saktuar apo në disa ditë të saktuara po edhe për të edhe për dhënë një shembull kam përgjithëse sepse një gjë është Ne mund ta bëjmë këtë në anonimat, siç e bën shumica e njerëzve që që erdhën këtu që nuk dëshën as të japin emrin sa për tyre, ose sa për tyre shkruajtur në ato kartolina thjesht që ai që e merr dhuratën të ketë edhe një një urin bashkë me të, por nuk ishte çështja për të dukur. Media mund ta bëj këtë, mund ta japi shembullin dhe prandaj u ndesha që kjo të ishte të ishte publike, sepse sepse herën tjetër njerëzit e panë që do të ketë sukses dhe Nuk e di, por nëse bashkojnë më shumë media, mund të bëjnë ca fushatat që janë të përbashkëta, janë edhe në Vision Plus, edhe në Club Fem, edhe edhe në media të tjera, pse jo? Edhe kjo do të arrisë te fushën, imagjinoni, nëse ne e bëm në një media, në një radio, këtë që bëm dhe dhe patëm këtë lloj përgjigjeje nga publiku, sa më shumë do të kishte sikur edhe televizionet e mëdha, edhe këto media tradicionale, të ishin bashkë me ne. Në faktë, jemi në ditë kërishë lindjesht, në prakë fesa, në prakë në fesa viti të ri, letë të shpresojmë që do të shtohen grabitit e ideve ka është mira. Letë shpresojmë pa. Uh, <laughs> që pa. Në të shpresojmë që të paksohen grabitit, si ajo djeshme. Nërë pavshim. Nërë pavshim. Falemi nërët, gjithë mirat. Čau. Falemi nërët. Ka që nërët. Disa e përgatitur. Ne kthehemi tek James Blunt, miq dashur në këtë ënd të transmetimit. Ora është tani 8:31 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit. 9834 minutave zonë dietë me Trilën e Xhesit letja do fen. Sa e fundur që që. Është shumë e bukur kjo. Yll fare. Mirë, ky është James Blunt, a? Yes. Sekser ndryshe. Si leomesi duket. Nice, a, miq dashurë, ju falënderojmë që të gjithëve dhe është koha tani për të lidhur me mikun ton Eldimer Olgin nga Radio Taksi Classic. Eldimer Xhesi. Xhesi Eldim. A dre, ka boska trafik një po dhe një mendoj se do të mjaftonte në ditë krishtindjesh. Është vërtet ende jo. Jo. Okay. Faleminderit. A dre, Eldi, më që ti nuk ke trafik për të bër, ne duam ta shfrytëzojmë këtë moment për për të kënduar një këngë. <të> sumuri <Së> <të> më për ty, sumuri më për ty. Ah, <të> sumuri më për alinda. Shumurime për ty Bravo <skulli> Arlinda ka sotit Lindhjen dhe Arlinda Arlinda mbush, sa vjeq e ldi? 8 vjeq 8 vjeq 8 vjeq Edi një qëndë tjera Një tëre mobil Një <coughs> tëre mobil Një tëmë bërë bleni se vjeq Dëmë të Lindhja e saj ka qenë rehtores një Basës nade pra Në ditën e kryshin dhe së po Në qështë në kryshin është një bekim dhe një duratë të shumur bleni që unë Nuk di si ta fërënderoj Zodin, se të aji ja e di që unë besimi ima shumë i për e fundë dhe Jezu Krishti është Zod, erdi në tokë, u mishërua, erdi për nga shfëtuar dhe durata, si që përmënd, durata më e mala që i ka bërë është Në këtë të lindi fëmija, dhe imaginoj blindi bëjnë lidhje, dhe me dhe sigurur të anë isë të ta sakrifikoj për njërzimin, fëmijnë ti dhe imaginoj që akti, që akti sublim që përëndia bëri për ne. Faleminderit e gjithë ata që besojnë. Eldi është bërsi Eldi për diku, ashtu që. Oriamëse okay, si <gjit> kjo frym, Krishtini është <kërën. gjit> shumë. Faleminderit. Shëndet bukur për gëzuar Eldi. Faleminderit edhe juve. Edhe i çin babi nga Arina. Edhe 100 nga <gjit> ne, edhe 100 nga babi. Tharom me babin në telefon. Ciao. Faleminderit. <gjit> ju lutem. Është Elmirolli mi i dashur, Arina ka ditinin, mbush 8 vjeç sot. Un kam një pyetje për ju. Ju ka rënë ndonjëherë një fat i madh? në lojë, në punë apo në dashuri. Po për zakonisht thuhet ajo ka rënë një bigxha. <gjohet> <gjohet> Ose bigxha, <bija. gjohet> bigxha po. <gjohet> në lojë, në punë apo në dashuri, në njërin prej këtyre po, po, po, po. apo mund të të kete ngata në treja. Mund thjesht, shikojse jackpoti lotarisë kombëtare ka arritur atë shumën 365 milionë. Dhe dhe ju e dini që do jepet këtë javë. Domethënë që ndonë 29. në tetë. Prandaj un mendoja se okay, mesë s'bën. Tani kjo mund të mund të dojë që të ngrihet pyetja a ka Lakando njërin nga ju atë fatin e madh në lojë në punë apo në dashuri se nuk mund t'i ja thonjë që s'i jep zoti të gjitha. gjitha. Dhe, dhe, dhe kjo është një shpresë. Sidoqë Eldi nuk do të bindet dakord, <laughs> e them, por nuk t'i jep të gjitha menjëherë. Nuk t'i jep ose s'i jep të gjitha menjëherë. Me por save u ndrit në një gjë, anon ndrit në një gjë tjetër. Kështu që, këtë po mendoi unë tani në punë Në loj Në loj, apo në dashurit ka rëndë një në i fatima Tani, në loj nuk në ka rëndë kur, blindi, me hajqë sa unë dhe kam provuar Në punë po Do me tënë që po dhe dhe dhe të të të luash Se kushe ti këtë të djelë, kjo të ndryshoj Dhe provoj këtë të djelë Se 365 milion lek, nuk jam pak Jo, nuk jam as pak <laughs> Në dashurit vënde vënde <laughs> Në dashurit vënde vënde Por okay. në punë po, gjithë më me kam pasë në punë të pak të Qfarë? Çetkem fat. Mhm. Mm të bie bigja në punë. Të mbieri bigja në punë. Po. Kjo është një kompliment për ne. Patjetër që po. Faleminderit. Okej. Okay. Faleminderit. <laughs> Atëre uh, Altin, në lojë, në punë apo në dashuri ku të bie fati ty? Ë, uh, mua më ka rënë tek puna, se është puna që dua dhe dashuroj. Mhm. Mm Ë, uh, në dashuri gjithashtu. Po. Edhe në lojë, në lojë. Në lojë jo. Në lojë. Duhet ta provojmë këtë javën. Që të të luash. <laughs> Duhet të luaj pa dhonë. Luash, sapini vetë ke bler. 10 me 10 nisa. Me 10 nisa. Po, po tani nuk e di. Ke një prirje për ta shtuar. <laughs> Sa më shumë përmendet kjo 165. Do rrit edhe numrin e biletave tua. Mirë, në rregull. Kthehemi mbas pak në grupin e mëngjesit, do të pjesësim sonin, nëse i ka rënë fati loj, në lojë, në punë apo në dashuri, nuk e di se çuta, kemo mos e thuaj tani. Okej? Okay? Okej. Okay. Djejme këngën më parë. Kthehemi mbas pak në grupin e mëngjesit, ky është James Arthur, mish, tashu këndon You're nobody till somebody loves you. U okay. kipaç. Është shumë e thjeshtë, unë kam një sot. U kipaç është Kapuci. Kapuci. Kapuci. Kush e ka gjetur Sonçe? Arlindi. Arlindi, bravo Arlindi e ka gjetur Në numri përfundon me 863 Dhe ka fituar një shport me produkte nga elektronik lang Bravo Arlindi me 863 po, Ti përmonde fjallën Jeri i kishtë në kokë Arlinda kishtë dit të indje Arlindi i qëti Po mendoja për kapuqin Po mendoja për këta sunat me kapuqa Po vratë të që bogë Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Kemi lajmë me skicë me Aldinin. O, ç'kem vonë. Ladi harron se e ka shitur shtëpin. Vladimir Grembazi nga Tirana, për të dytën herë këtë muaj, harroi se e ka ndëruar shtëpin marsin e kaluar dhe shkoi deri tek shkalla e shtëpisë së vjetër. Ladi homo, për çfarë ka ardhur? Ishin fialet e ish komshisë Pavlina Minga. Qezuar nga gjumi me sy hapur ku kishte rën Vladimir Grembasi. Kam lënë sa gjëra për të marrë lart, ishte përgjigjja që ladi sajojë aty para ty për të ikur situatës. Por e vërteta është se un kam nisur të jetoj me të kaluarën, këmbët më çojnë nga 21 ditori, thotë më pas ai për gazetarët tanë dhe bushqesh me një tmerr të vogël në sy. Faleminderit Altini. Faleminderit Altini. Dhe nuk e di në lidhje me filmin, mh. kemi ndonjë përgjigje të saktë apo duhet të përsërisim edhe një herë? A thua? Të dëgjoj një herë klipin? Ne mund ta javim klipin, oke, okay, nga cili film është? Ky klip është shumë i shkurtër. Kemi dy aktor ose mund të ta bëjmë edhe si ty, aktorja ime preferuar. Aktorja e preferuar e jerit, miqdashu që quhet Charles Bronson. Charles Bronson dhe aktori im i preferuar, Ben Affleck. Ja ku janë. disa që ju nevojiten Roma. Mm. Këse jupdula. Nuk nuk kanë kursyer asnjërin nga fund masë <laughs> pa i dhënë atë. Ne po kërkojmë se cili është titulli i këtij filmi, dërgoni mesazhet në 069 207222, mos harroni të shkruani emrin tuaj për çm fitues. Më në përgjithësi në këtë filmin për moralin dhe idenë e përgjithshme që jep, nga mëshimi nuk që është është, është për ti durim në publik. Ja kush Alistairon Jakob. Aktoreja jote e aktore jo preferuar u shfaq. Sa po është sa po e aktore e mrekullueshme vërtet. Muan pëlqen shumë. Sa? Se të gjitha rolet që ka, ka marrë përsipër hmm. dhe i ka realizuar hmm. i ka qartë. Faleminderit Yeri, le ta fëson për këtë që the. <laughs> <laughs> Bravo. Yeri skuq di thret Charlie. <laughs> Charlize, s'tam. Tema mbas pa klubin e ngjessit me më shumë išdashur. Përshëndetje, do të fillojmë një seri quickes mbas park, por i pari ishte ky, i cili është ky film. Charlize Theron, Ben Affleck dhe Dean me kapuçë dhe bën grabitje. Është Club <bërë> TV. U mundësuar nga Vodafon. quit flick your eyes back in their sockets put those thoughts away sometimes i'm much too loud i'll take a breath and cradle your sweet hair shoulda stayed at home and bed but that face the way i'm melting for you I dreamt about another girl in bed with you You just laughed and smiled, denied the proof We're fine till I think of the problem <laughs> I wish it made sense Like a joke that no one gets It's a life without regret I wanted to feel that Naturally okay. and truly, I am your dashing wishing hours here. Ora janë tetë 51 minuta, ju jeni me klubin valet e mëngjesit, valët e klubeve femne 104 dhe në ekranin e Klap TV's. Unë dua të filloj një seri quiz-esh në këto momente dhe ju ftoj të gjithëve në lojë. Ju koka me fitues po? Po kemi. Mhm, mm suënë. Në lidhje me filmin? Në lidhje me filmin, po. A deri japim fituesin e filmit tjetër? A deri mund të japim fituesin e filmit se një? jo. Jesi Sanchez. Fitues e është Isabella, pasi ka thënë uh Raider Games është mm, Raider Games, uh, games. Uh, Ose loj drerësh oh Charlize Theron, uh, bashkë me PNF dhe gnat film Kishë momenti ku ata njëen, da ajo e eh, pylqena ta Në në një futur të njënë këtë njënë këtë në e më, Nick as we come from plant town. Okej. Okay. Atëre, kemi fituar Izabela? Çfarë ka fituar? Një lule nga bota e luleve Bravo, dhe domi përfundon 193. Bravo. Ku Izabela? Je të mësohet me çfarë tematikë do i kemi? Atëre, matematikën, tematikën e kemi mbreti. Mbreti. Mbreti, por si çdo të shikosh gjatë zhvillimit të kuizit, kjo tematikë do zhvillohet pak. Okej. Okay. Okej. Okay? Atëre njerëzit, Mhm. të cilët përfaqësohen në horoskop nga kjo shenjë, pa. janë trima, fisnikë dhe agresivë. 069207222 më thërroni skuani emrin tuaj për të qenë fituar. Në qoftë se i beson, beson horoskopit apo zodiakut apo di më se çfarë, sipas shenjave, tipologjia e njerëzve, njerëzit e kësaj shenje janë trima Vian mm -hmm. Fisnik, Vian den çika agresiv. Po. Kjo kjo thotë, është e thjeshtë. 0692070222, ndërkohë që tematika e kuizeve është mbreti, mbretin. A dike e bën akoma më, më të thjeshtë. Po. Um, do të themi pas panklubin e mëngjesit. Edi çfarë do të thosha për këtë bluzën që kam veshur sot me Adidas, nisin në form falënderimin për njerëzit të kompanisë Balkan Sport mm -hmm. që kanë ato dyqanet Adidas mm -hmm. dhe Reebok ekskluzive në në Teg në qytetin City Park. Dhe në asodë në të duratat që ishin për ne, nuk ishin, uh, e, eh, se mos më ndonjë në si Për kishin në uh, pes shporta edhe për stafin, për një minderit Falim derit Jeni shumë të mirë Përveç durata vë që sotë dhe, dhe kanë siel durata shumë bujare, ca topat Champions League Dhe që gjërë shumë të mira Dhe ishin të merkulluash Për, për fëmijët, fëmijë, ishte e jash zakonshme Bravo nga jude Kim Stevens Smith dashojmë zgjerniar dorishtë Merry Christmas everyone. <laughs> ah, ashtu. Gzuar Krishtinë të gjithëve miq, ne ju përshëndesim nga valët e Radio Scrap FM 104 dhe nga ekrani i Crab TV. Këtu çdo ditë me juve, edhe sot në ditën e pestë. Mhm. Me, mm -hmm. me lulen e bukur këtu që na solli Prandera. Është vërtet shumë bukur. Më vjen shumë. Pranvera. Riririririr. Tanë, akemi Sonila një përgjigje të saktë në lidhje me cuicin tim. Cuici ishte që Personat e kësaj shenjët holoskopit Janë trima, fisnik dhe agresiv <laughs> <të njëtun> <laughs> Kemi dhe fitues okay. Fitues është El Tjana El Tjana Pa po, si ka thot Ka thënë Luani Luani është Bravo, bravo Bravo i qovë El Tjana <laughs> El Tjana si përfundo nëmri me 548 Edhe ka fituar një kupon nga bodycode Shumir Dhe kërt Atere, do të bëjmë një pyetje tjeder Me këtë tematik Tematika është mbreti Mbreti Mbreti Mbreti <laughs> <laughs> Kë mbret Zemër Luan U lindë në Oxford Në vitin 1157 06-19-27-222 Dërgonë në mesajtë uaj A paruar emrin Për që mfitur Si e kishtë emrin uhum. Si e kishtë emrin A i mbreti Zemër Luan, Luan Që u lindë në Oxford Në vitin 1157 Në vitin është atë. Mhm. 1001, sigurisht thotë gjë. Po, po. O 1001 ta mendoj. Por uh, ai, prasa po kërkon. Okej. Okay. Dakor. Ne as nuk e dini nga faqet e librave të historisë, mund ta dini nga filmat. Gjithashtu. Po, ja? unë nga filmat kam një or më së pari. Ja, sa bëhet më e thjeshtë, sepse kemi memorie më të madhe nëpër po pra. filma. Zemër Luani. T r r r, zemër Luani. <laughs> t r r r. Të errëimishtorë <laughs> zemërluar. Ju gëzuar Krishtinë që djilemish dashurinë me klubin e mëmëjes në valët e klube femre 104 edhe në ekranin e Club TV kemi bërë një pyetje sot për ju dhe pyetja është ju ka rënë ndonjëherë ndonjë fat i madh, po themi në punë, në lojë, në lojë apo në dashuri. Elam se Sonila. Sonja? <hë> tanë në lojë jo në lojë jo. Fati Madh në lojë deri tani jam Okej deri te heqën kryçin po mm, në lojë <laughs> sonë <soni>. në lojë A <laughs> <jiri. Yeah. laughs> uh, në dashuri jo plotësisht jo plotësisht megjithëse mm -hmm, ja. sonë para ja. disa muajsh deklaroj që jam e dashuruar Marsi Po mirë kjo nuk do të thotë hmm. që më ka rënë Fati Madh i madh i madh Tan po <laughs> pse sa do konsideroje sonë një <laughs> fat i madh Jo mos e bëj këtë video tani Okej Ndërsa në pun, edhe në pun plotësisht Do me thënë jam e darë mes, dashur mes dashurisë dhe, dashuris. dhe punës Mes dashurisë dhe punës mm -hmm. Por në loj, loj... Ja. Qaj loj e shlua në di? <laughs> Por me litra pizhozin do një herë nuk, nuk fiton asë një herë Në do lortu... një herë shumë rralë Ske fatë apë i lojtare doblët? Po jo, s'kan fatë <laughs> Ose, të <laughs> loja mosu në zërë <laughs> gjithë më në ngele fundit Po në zërë sh? Po jo, nuk në zërëm, po pra në ngele fundit <laughs> Do një herë Dagoj <laughs> <laughs> <laughs> jo, ja. Se s'ka nëjë problem, pjesh pjuti po bëjnë Këtë e mbasu akrybulin e më gjesin me përshumë Nëko që është këkën nga lëmë një dëkshu Me atës derin mësë... dorë Se një dërë Aqë u asërë e se lua i të më humbe të soni McElmore, Ryan Lewis, tanim i shdashur Kjo është Prift Shrap What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what What? What? What? What? Oh. oh I'm gonna bounce some tags only got 20 in my pocket I'm I'm a can pull it over this is fucking my soul now walk into the club like what if i got a big cock i'm just pumped up by some shit from a thrift shop ice on the fringe is so damn frosty the people like damn, that's a cold ass honky bro then i head it to the mezzanine dressing all pics at my Gator shoes those are gray straight and i let for mink girls then next to me please go and wash this it's like army khaki sheets piss But shit it was 99 cents I could coppin it watching it about to go and get some compliments pats and not fun those mics and someone else was been walking oh. and by me and grungy fucking me I'm stand thinking about and, and saving my money and I'm mella happy that for bargain bitch oh. I'm gonna take a grandpa style I'm gonna take a grandpa style no for real that shit grandpa can i have this hand me now the lord jump suit and some house slippers dookie brown leather jacket that i found it oh. that had a broken keyboard yeah. i bought a broken keyboard yeah. i bought a cheap like it then i bought a new boy oh. hello hello my ace man my mella Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no uh, I could take some pro winks, make them cool, sell those The sneaker heads will be like, ah, uh, he got the Velcro I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm, I'm, I'm huntin', lookin' for a comer, this is fucking awesome I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I'm huntin', I'm, I'm huntin' I'm looking for a come up, this is fucking awesome, bitch. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin' about wearin' up her fox skin? Whoa. I'm diggin', I'm diggin', I'm searchin' right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button-up shirt, cause right now I'm up in her stern tip. I'm at the Goodwill, you can find me in the U.S. I'm not I'm not stuck on friction in the section Gramin your auntie your mama your mammy I'll take those flannel zebra jammy second hand I rock that motherfucker the billion onesie with the socks on another fucker I hit the party and they stop in that motherfucker they be like oh that Gucci that Stella site I'm like yo that's 50 for a t-shirt limited edition let's do some simple edition 50 for a t-shirt that's just some minor bitch shit I call that getting swindled them pips I call that getting tricked by a business that's your tell a though and have me Same one of six of the people in this club is I hello don't eat game come take I look through my telescope trying to get girls for my ram and you hello world Then you hello world <laughs> Pop and take Yeah the high I'm gonna pop some tags only got 20 in my pocket I I I'm I'm looking for a comma this is fucking my son awesome.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 Let's go. They are looking incredible. Now, come on, man. I'm in this biggest party. Come let's shop down the Let's go. I'm gonna pop some packs. Only got 20 in my pocket. I I I'm I'm hunting looking for a comma. This is fucking awesome. Mirim Gjes dhe Mirsevini në klubin e Mungjesit. Programin radiofonik për qita ta që janë duke shkuar në punë Por që thell, thell, do të kishin preferuar një film vizatimur Ora, është nëndëm dhe të smudjet minuta, jeni me klubit e mëgjësit <laughs> Në klab okay. e femi, ishtë në pikator dhe në ekranin e klab të vës 2-3-a 2-5-a Njëj, se këti e ka altini A, okay, më më më më e ka altini, ok, mora kësho Mbajti e ndorë të 2-7-a Pas 2-9-a 2-10-a 2-10-a Dy asa. Pas. Dy asa. Pas dy asa. Pas. Pas. Color 17. 17 pas. 7 der. Pas. Pas. Pasone. Pas. Paset e ti? Pas. Dojë ke ti. Do të kançelim pasin e gjithë. Tet as. U. Do paso. Adão pas. Pas. Dy jola. <laughs> <laughs> pas. Dyt dusha Pas 4-3-sa du Nukam dalion? Bushakar Nukam dalion? 4-3-sa ti 4-teta 4-teta Kishamon teta Kishamon teta Kishamon teta Kishamon teta Kishamon një godron Në teta Ndre teta Kishamon një godron teta Ka fut jacks Ka fut jacks Ka fut një njëtral Ka fut njëtral Ka fut Ka fut Ate Ate Gjese si Pa jebi 3-teta Ketë të thusht 3-teta? Ja, pas Pas <laughs> <laughs> Pas <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Ay, kapre> <laughs> Ok, du-tresa Du-tresa Sonja, pas du-tresa Du-katra Du-katra, deltë iheri Si sotë alës iherë Ixtë e mullar në imaginarmë Pari më ndëri të shumë A verë Qës i për telefonit? Në të shumë Për nuk e t' dizë Se nuk e ngrafar A nuk e ngraf? Se nuk e ngraf? Se nuk e ngrafi të ngritur e ka Për jo altë Se nuk e ngrafi të ngritur e ka Se nuk e ngrafi të ngritur e ka Se nuk e ngrafi të ngritur e ka Apo të dhe një mbyllur të kështë Shkem pak se kush është fituesi Të një mund të ngreshet, tiri Fituesi mm -hmm. uh, kuycit Fituesi kuycit është Alda okay. Dhe ka thënë Richard Richard, është bravo. sakt, bravo për Numëri përfundon me 3610 Dhe ka fituar një kurs e kart center mm -hmm. Bravo, bravo, bravo Oke, okay, mund të bëmi më pyet e tjetër Jemi me mbretrit Më shumë se një luan ka shërbyr për të produar logon e kësaj kompanije filmike legendare me emrin me tre gërma. Emrin shkut. 06-19-27-1222 Mosaroni Skrani Emrin duaj për që në fituas. E kam fjallin për adot. Të gjithën jo. Pam pam pam Pam Bem <gjubi> basën këbenë më جسit me më shumë miq dashur. O dëgjom. Mm -hmm. Me jemi tek fati, dhe jeri po e kërkonte një jo fatin, por këngën e famë. Kjo është nga Aurela Gashe, quhet Fati hyn, shpresë dhe marrëzi. Pam. Po. Kjo është një këngë që mua më pëlqen më shumë. Edhe më për gjithë. Nga Aurela, me të thënë drejtën. Thot pra kur e vepra. Është auret. është e hershme por. Ursi e mimda. Me të dy, kur s'kemi heshtu Andra i një shpendi marrë Kratë nëre që jemi një në tjerë Të këti Kur je larrë, të vresë me marrë Kur je, mar. je pranë, grindë me dy loj çfarë është ta Faleminderit Blendi. Faleminderit Aurela. Ah, uh, adhera. Do të vazhdojmë programin tanë me një ndërprerje fare të vogël të Lois Stone Murlan për të bërë një lojë tjetër që quhet që Sa e njehim sonin. Dekert. Okej. Ehm tani Do të apë një herë pyetjet juve, dhe, dhe, dhe në bazë të përgjigjeve që Jeri dhe Altini do japin, ne do të shikojmë pastaj se si do të shkojë loja, por mm -hmm. ju miqdashu që na dgjoni, mund të përgjigjeni gjithashtu. Ideja është ju të jepni ato përgjigje, ato tre përgjigje që mendoni se do të jepte. Sonila, po, Sonila mm -hmm. ka ardhur në programin ton sipasoj e një shtatzanie. Olta, kanë një lindje e jetë, tani një, një vajzë e vogël. Është Riosha, mund të thotë personi. Përshëndesim Olta dhe Viselën po, e vogël. Është Riosha. Ajo zita, ajo nuk na dëgjon më tani se soni ka bën cakufi të tjera. Që shojë nuk e di se për çfarë po flasim. Mund ta bëjmë për shembull të tingëlsi ku po themi diçka të thënë. me një personin. <laughs> për shembull, ti bëj kështu, shikoj përsëri me këmemë me duar shumë në drejtim të zonit, sikur t'trekon nga fytyra e saj për shembull. Shikojse fytyra ka diçka të jashtë. E moshë. E gafë. Ja më ksu ksu ksu ja. Stop me. Mendoj. Antenë burg sigurosh kur e shtarrë. Po, po ja vështirë, është, është dhaç kërcësh. Ja. Ju son, okay, okay, Jahre, e, e, do të rishkufjet. Më falni dje skufjet. Është në momentin sonë. Do të kërcish. Okej, okej, në rregull. A dhe është sigurt që ajo nuk na dëgjon. Përdini një banim me lidhje me Sonilën nësh kjo. Do ta do t'ja bëj këtë përdie Sonilës. Ju imagjinoni si, dh si do përqijet Sonila dhe nëse keni të njëjtat përqijje si ajo, do të fitoni një çmim. Mhm. A pyet e parm. Do të dëshironte, do të zgjite, të rronte. Nëm i vjet në halle apo 100 vjet me gzimë. Mhm, dakor. 1000 vjet në halle, për nisë thash se apo 100 vjet me gzimë. Këto pyetje do të donte të rrontë. Ai do të donte të rrontë, po sigurisht do të rrontë. Tgjithë ku antojnë në lidhje. Po kemi përsëndetje nga Olta, më që na <gjën> shkronju Putin fort tot. Po, po. Përveç i diti Olta. Ëh? Po? Po. Dakor? Po. Okej, edhe ne. Elena. Përdorëse e dytën lidhje me Sonila është uh, kjo. Kjo është puna. Ti hedh edhe këto dy çupa atun se kisha ndar? I vi. <laughs> <laughs> Pas, Sonila. A e vjon me dy asa? Sonila, uh, kjo është pyetje intime. Fleh me çorape mm -hmm. mm -hmm. apo me pa çorape? Me çorape. Me ose pa çorape? Me çorape apo pa çorape? Dakor. <clears throat> ha leje edhe tash. Vlem çorape Sonila apo fle pa çorape? <laughs> kjo është pyetje është dilemë kjo. Re mendoj, po, pyetja e gjitha korave dhe pyetja numër 3 është dhe e fundit që ta shpodim ato hallë Sonilën mezi. <laughs> po, nëse nëse për... do ta detyronim Sonilën me zor mm. të bënte një operacion plastik, po çfarë do bënte? Çfarë do bënte ajo? Po. Unë mendoj se e di përgjigjjen <laughs> saktë. Okej, <Okay>, në rregull. <laughs> Nëse do ta detyronim, nëse do ta detyronim Sonilën të bënte një operacion plastik. Mhm. Çfarë do të bënte? Është vështirë. Okay. Të okay. Sonila, U dhe kë imagjinoj dot ndryshë thonjën. Okej. Sonila ne imponohet. Nëse. Të di çupa t'ngjelim. Do të përgjendë këngën dhe pasatë të ti bëjmë ty pyetjet, do t'japosh përgjigjet saktat dhe të ndershme, sikojm se si do përgjigjen njerëzit. Miqdashu 069 20 70 222, 069 20 70 222 për këto pyetje. Vëri edhe një kufjet. E para është të rosh një mjë vjetë me hale apo njëshin vjetë me gëzime Fle me qorape apo pa qorape Dhe e treta me detyrim një operacion plastik qëfar do të bënte 069 207 22 I can't fight you anymore See you I'm fighting for The sea throws rocks together but time as polished stones we can't fall any further if we can't see Pas në 9:32 minuta vazhdoni ti jeni me grupin e mëjesit, me klubin e femrë, ishin pikë katër në ekranin e klubt të voz, gjithashtu më pafuqur shumë vrapëyt për ta. Do të kemi tani miqdashur një përgjigje për Quitsin e Soniles, le të shikojmë se jo një, por tre, le të shikojmë se si kanë dalë ju, si kanë dalë miqtë më këtu në studio. Atëh Sonila ne ha. kemi pyetjen e parë për ty që është do Ma, të preferojë të rroje 1000 vjet me halle të ndryshme, si kto që heq njeriu apo 100 vjet me gzimë. 100 vjet me gzimë, dihet. Dihet po 900 vjet? Nuk i dua fare. Pse? Jo, jo, nuk i dua. Më mirë. Zot duhet të dalin gjithë ato hall. Se çfarë iPhone-i do dali për shkakun 900 vjet më vonë. Më intereson. Jo. Mjafton që kam një orë 4-5 deri tani. 4-5, ok. Po mirë, mbas 100 ditësh se 100 vjet me gzimën do i kesh. Okej, shok. Okej, 100 vjet me gzimën thot Sony. Ashtu kam thënë edhe unë. Wah, 100 vjet me gzimën? E njëftë të sonë Unë do të kisha... Nuk e ti... Se më të thash... Jo, në i halë kushe të seshfarë Po halë e këshu si të... Normal... Nuk e nuk do fare... Po mi aftojnë edhe një qimë vite e pesa Ok, ok... Një që kam të thënë... Një qimët vjetë me gëzina Ti të shodë njëmi vjetë më jo? Po më falë njëmi vjetë më jo? I shodë njëmi vjetë më jo? I shodë njëmi vjetë më jo? I shodë njëmi Po e heshtu se 100 do e ato e me të zimë Ska e gjërë e që ndodhin, ka bërë një gërësë të tim të të dojë A e thesh nuk e disa 0 ka 100 Okej, në regull Ma më më më ashtë të geqin të i 2-6 ta 2-8 Pyjtë e nëmër 2 Kjo është pyjtë e me në time që kishëm sot Tifle me çorape. Ky desioni, <laughs> apo pa çorape. Mm, Tanë në verë flet pa çorape, mm. ndërsa në dimër un kam shumë ftohtë, edhe zakonisht flem me çorape. Kështu <laughs> që përgjigjja e saktë është me çorape. Unë kam shkruar pa çorape. <laughs> <laughs> Unë morr mëse si fletieri. <laughs> <laughs> pa <patso> çorape flet. <laughs> pa çorape kam bërthun. Pa çorape. Je zgjënie ti. Unë morr mëse ajo me çorape. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <me sh> <laughs> <laughs> kam të soni, sonë rego. <laughs> Me pyetja e 30 e fundit. Duhet të ikë vetëm duket. Pyetja e 30 e fundit. Edhe me njerëz pa me çorape do flian, nëse e kanë afto. Okej. Okay. E morë vesh. E morë vesh. E morë vesh. <laughs> e fiksova madje. Mirë, shumë mirë, Soni. Nëse Soni do të të detyronin që të bëjë një operacion plastik. Me detyrim. Me detyrim. Çfarë do zgjidhje? është të zedun personalisht Anë nuk ka opciona Jo, ti apin gjitha mundësi, ti vetëm do zedës Po e kejtë detururësme A e t'i limo e mba fletëm forë Po e shë të rëngonë Po e shë të rëngonë në G E kejtë detururësme është për të rëngonë Po e mba në gështu Unë me kuptova se të qëta e mund të këtë shkruar Po të shënë si ka Soni, gjitha bëja, me deturim Në më përsa të është Beqa dua Po brek Njoksi Në regu Nje që gëmë se qfarë Tho që gjeri Njërë Njërë Njërë Shma unë e sashë nuk e njërë Po kajde amet hundër mi Po kajde amet hundër Po kajde amet hundër Po kajde amet hundër Po kajde amet hundër dhe një gjëbë Ti nuk e ke menduar për gjëgjën. Ja, nuk e kam menduar thënë madje Lori, po ta kishe par, kapi shifleta ime ishte bosh. Nuk dia çfarë të zgjidhja dhe ja se son se kanë nevojë për operacion plastik me detyrimin, okë. Amë, amë të lidh zgjidhja, pse do pse do shkon të të hunda ajo. E vë mirë, kush mendova unë, ta lexem bën gjyq për këtë. Do të themi që ti përmirësoni njerëi atë pjesë që jo se nuk e ke ti. Po do të bëhesh më të mirë. Po. Po, po pra, edhe soni u hunden element hunda. Shumë. Kështu që gabim jerë E kuptovë Valtini Edhe e di që ti ke përgjyshje në stak Jerë i gabim E shkëpë nëse Valtini ka thënë në Gjoksin E unë kam thënë Gjoksin E di nga e kuptovë a që ka shkoj për pikërish Gjoksin Se e mban dhe fletën kështu A ishtë forë si kur duke si kurdojnë dhe mos t'i hik ta Po pra, e thamë Valtini t'i rinë dhe drejt këta Ja kështu E shumë kështu E shumë kështu Q Se, vaska gjuminë, jesit miqtash, ju përshëndesim ora është tani 9:37 minuta. some Ora, është në 90-20 minuten, vështëdoni t'jeni me klubin e mëgjesi në Klab FM, 100.4 dhe në ekranin e Klab TV, si urëm të gjithëve gëzuar kryç linje dhe ka lofë që sa më bukur sot, nërko kam mëritur momenti për laj me t'skiç me alëkinin. Eca pëty! Tëtë, Gjimi <të> <të> uh, e Shka? ka i natin me vete. Vjetë. <të> Jimmy Jepanga krye qyteti sa nuk e ha me dhëmb veten çdo ditë ndersa del nga shtëpia për të shkuar siç shprehet ai vet në punën e flliqur me rrogën e ndyr që e ka ngjetur sa zgjepsa të qelbur Uninatin e kam me veten se më thon drejtën kolegët drejtuesit vartësit dhe për orët i kam të gjithë maskaren të klasit më të ulët thotë ai pa dashur të hedh faj te të, të tjerët të gjitha dështimet i kanë për shkak të atij stafi kot më kot që më është gjetur aty megjithatë un po gjësin e kërkoi tek vetja shton më tutje Jimmy Jepanga Si munda un të përfundoj pjesë e kësaj bordellos e kompani, si u bëron pjesë e këtij llumi intelektual, ja për çfarë fajin e kanë vet. Na shpëgon ai në fund dhe i fut një të shar godinës. Okej, oh. <laughs> okay, faleminderit Altin. Ah. <clears> Atëherë, <throat> ë uh... Kemi një fitues në lidhje me lojën e Sanchez? Po pra. Kemi. O uh, është Esmeralda. Qi ka thën 100 vjet me çorape. Me gëzime. 100 vjet me çorape. 100 vjet me çorape dhe më shumë gëz. <laughs> <laughs> e ka thën të gjitha, ato të treja në një. <laughs> dhe çfarë ka fituar? Okej. Okay. <laughs> një sport me produkte nga Electronic Line dhe numri përfundon me 616. Bravo. Bravo, bravo. Para dy ditësh e dëgjova këtë historinë këtu në klubin e Miqësit atë versionin e gjatë, kur na tregoi Orgesa, po ishte ky, ish pak... bateristi i Carlos Santana në një kod të shkuar që quhej çfarë? Jo, gjat maratonës. Gjat maratonës. Po, na tregoi Orgesa këtu. Ështe uh, Ky, kë, ky është një gazetar i cili është duke bërë një reportazh në një televizion në, në East Auckland ose në Auckland zona e lindore e qytetit. Mm -hmm. Kur takon aty, këtë person është një person i varfër i cili merret me ca punë të ndryshme dhe jeton në një rulot mezi ashtu. I tregon këtij që jam e thotë merremë me pastrime oborresh, shkurresh. Gjërat e tërë po janë këta që landscaper shkuan që merren me bimët dhe me këto. Dhe thotë që dikur kanë qenë kompozitor ë i Santa Ana. Kam dëgjuar Santa Ana Blue Band, atë bandën e parë të Carlos Antanas. Dhe Në fillim fare, kjo nuk e kishe pesuar, me një qita të, kishe marrë informacion, kimer. po, edhe nga tregon tani që Carlos Santana e kishe par këtë reportajnë në televizion dhe kishe dalë bashkë me minatë gjenin e vetë disa herë për ta gjetur mm -hmm. këtë Marcus Malone, për nuk e gjenin do të, dhe më në fund pësaj, për mes Facebook-ut, kishe në kontaktuar gazetarin, që kishe bërë reportajnë, kishe në tanë, aman se ne më munduam, i kishe në tanë gjenin vetë, nuk, gjeni nuk dot. e gjenin mm -hmm. do të, në antimon ti që ta gjenin, dhe Dhe janë takuar mbas kaqë kaq oh, vjet. Nëse ishte pak në lidhje edhe me anë të temën që bënim ne sot me se si mund të shkojë fati. Mm -hmm. Janë në një band së bashku, dy çunra që luajn muzikë nga katër që ishin gjithsej. Ja ku e ke sot ja. Carlos Santana, njëri nga Sot nuk merret më me muzikë paktën. Ky, pak, uh, ky tjetri s'merret më me muzik, po mm -hmm. puna është që dua të them që nga ana Jete e para, e tjetër. Po, dhe Santana thotë që ai ishte shumë i talentuar. Nuk kështë ishtë nëjë baterisë të kotë i edhe... Nuk të dishtoj për... Se pëse nuk vlente, e për... Ishtë e këtë gëtë gëtë të anjënë tërë. Kësh për më mendikë u ta kuonë. This is the only photo of Marcus that I could find. That's him and the sombrero. That's him, man. That's magnificent, Marcus Malone, man. He's... His spirit is indomitable have been producing people behaving badly segment. Kthejmë pas pandytëm ngjesisë me më shumë dashuri. Ju përshëndesim të gjithëve nga Radio Klavi Femra 104 dhe ekrani i Club TV-s. U! Uh, Zuar krijilien. I want to be a billionaire so freaking bad by all of the things I never had. I want to be on the cover of Forbes magazine smiling next to Oprah and the Queen Oh every time I close my eyes I see my name in shining light Yeah a different city every night oh I, i swear the world better prepare for when i'm a billionaire yeah i wouldn't have a show like over i would be the hoster every day christmas get trapped in your wish list i probably pull a angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain' never had Give away a few Mercedes, like, yeah, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, modest to ho-ho. <laughs> Get it? I'll probably visit where Katrina hit it. Yeah, I'm sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music. Oh, every time I close my eyes. What you say? What you say, bro? I say.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 get pulled out so what, let put it in the air sick I want to be a billionaire so freaking bad oh, so buy all of the things i never had and buy everything <laughs> I want to be on the cover of Oprah magazine smiling next to Oprah and the queen What up Oprah <laughs> Oh every time i close my eye what you see A billionaire so freaking bad gzuar kalëmoja gzuar kalëmoja suajë derudit miq dashur ne ju përshëndesim që të gjithëve urojmë gzuar nga klubi i mëqyesit që të gjithë juve që festoni sot krishtlindjen dhe është një ditë për Për të gjithë, për të uruar paqen mbarësië, gjitha këto gjëra. Po. Dhe 3 4, 4 5, 5 6 7 8. Po jamë simbaroj letra dhe vazhdimo Molan, vazhdo Molan. Ne kemi marrë dy letra. Un dola, un ova dy zona dy dysha këtu, kjo është zona goma. Un kshu, kshu, oren, ne duhet të duhet luajmë çim më shumë Molan. Po, nuk ka marr malli. Ne duhet luajmë seriozisht. Po. Po pa qenë më shumë këto forma virtuale. Shkoj me? Pa Shkoj gjithë sa virtuali Gjeri e luaj Pse ishte bukur gulojtë në bashkë Murlan online Këtë nëse shpaj Në qëka t'i Jo se unë përgjithësish nuk luaj letra për endaj Pa pra pra Dë mu thënë t'i për bëje kodë qëpar Gënjeve gjitha djë Për endaj e shio vë shë poluanim qëpar Të po të po, luajnë lua e ti e ti? Po e ti e nërmal, unë nuk sesh që nuk kam luajtur në një herë po pra, po Përgjithisht qe... nuk luajt letra Ake, okay, mi e në regu Ateve, kemi një përgjithje të sartë në lidhje me kompaninë legendarë e filmike E cila ka përdojnë A... më shumë se një luan Kemi <laughs> <laughs> MGM -hmm. A, A kjo është ajo? A be Kjo është, është Fox ti... A është Fox ja, ja, Kjo është Fox Kjo është Foxi është e o titra MGM Metro Golden Mayor Kjo Fituese është ane, në bane, në? Tomi Dexerin e ban. Tomi Dexerin. Po sonse. Fituesja është Eni, vajza ose djalë me 120, i përfundon numrin dhe ka fituar një lule nga bota e luleve. Okej. Mirë, atëherë për ty, Altin. Yes. Ja ku zgjria pak zërin tetës këtu. Jo, serio, këtu është. Kë hàs pam. Kshu, kshu. Mir, athjerë, mbedin e në nxëtjetër për të për? Jo, së kemi të këmë. Të urojme dhe orgit programët të bar, mësë pak jo, se kërë. Orgesës... Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgesës eurre. Orgisti, ti na shohin atë. Origjina të kisha që ti e orge, Orgeza, jeni. Ej, hajde. So like to the box. Ne të avulzonin. Vallë kemi pritur. Ke qërrirë me një anë kaq. Kaçi mërzitur. Është një vajzë që e dua shumë. E ku ka më bukur po, apo jo? Orgista ka probleme me zërin, thonë. Ne është kemi festuar Krishtlindje deri. Ti ishe në në Skutari. Në Skëdarë. Në Skëdarë, sish Skëdarja. Mirë, por kur erdhët? Erdhem shtatë gjys. Mhm. Mm Shkodranët e festonin një mënyr... ja. e, në një mënyrë jashtëzakonshme. Shumë më çfarë. Mo kanë lënë brizën siç e kanë lënë zërin në Shkodër. Jo se impostimin radionik e keni koma. Jo, e di. <laughs> Domthon pas si shkonin gjisht për një. Shpresojmë <laughs> që ai të mos e di, saktësisht domethën mesha ose nuk e di, mos gaboj. Po. Po <laughs> të konkurrojë edhe ti për zërin domosdoshmë. E gjithë ditën e ka pasur në stilin Orgesa. Gzuar Orgesa. Gzuar edhe ju. Gzuar. Ne do të themi sërish nesër në Radioklub e Femish Dashur është koha tanë për muzikë, edhe mbaspak do të jetë Orgesa Zaimi këtu me një çaj të nxehtë përpara. <laughs> <laughs> oh, <baby>. some <laughs> oh, dance baby. Oh, some dance baby. I love you baby tani. A kë kishat ti? Baby. Eksaktësisht. Jam këtu. Baby, mi juaj në sy gjum, baby brava krava. Këtë e më nëzër. Čau, mjërë pavšinë. Mjërë pavšinë, kalësë bukur. Hale, Jay, -jay. Kalus, se do për shlajimët.